Persze, hogy nem kapunk erre sem választ, viszont ezért cserében mondjuk a telefonszámot, amin be lehet azt a választ küldeni, amire mi nem tudjuk a megfejtést, vagy nem tudjuk a kérdést. Ez a 0630, 30, 30, 30, 30, 80, már arra, hogy milyen csodálatos az, hogy az ember, az emberi test, az ilyen nagyon-nagyon remek elő. Gondoltál már arra, hogy ez milyen jó? Már mint... Hát, hogy a maga az emberi szövet, az, Igen. amiből fe, mi mindnyáján felépülünk. De, hogy, hogy nem érzed, hogy milyen büdös a léped? Vagy hát például, hát, hát gondoljál bele, például te vagy szarral. Igen, ez, konkrétan. ez egész konkrétan. És, hogyha nem lenne, hogyha a szövet, amiből felépülsz te magad, bulcsú, Igen. nem lennél ilyen nagyon jó szakszigetelő, akkor szarszagod lenne. Tehát akkor... ott, van hát... ilyen betegség, tehát van, amikor valakinek a gyomorperisztaltikai az megfordult, tehát szegény nem lefelé dolgozza néha a cuccot, hanem fölfelé, és akkor jön, jön fön is ki, aminek lenne le kéne Ilyen nyitott gyomra van? A gyomorperisztaltikája. Tehát kétfele jön ki. Egyfelé megy be, és kétfele jön ki belőle a in, info. Aha. Aha. Ro kellemetlen lehet. Jó, ha már a szagoknál tartunk, akkor beszéljünk egy kicsit a hajléktalanokról, akiket szagról ismerszik fel, ismerünk fel többek közt. Hát a, a hajléktalanokkal kapcsolatban roppant hogy az intolerancia, szerte, és hát mindenki nagyon önmagát sajnáltatva meséli, hogy képzeld, beköltözött a házamba egy hajléktalan. Képzeld el, hogy egy hajléktalan beköltözött csak úgy, ott a, a lépcsőházba, ott fekszik, nem lehet tőle meglenni olyan büdös, de arra nem gondol, hogy mondjuk odakint mínusz 13 van, és hogyha kimegy a hajléktalan, akkor odakint megfagy konkrétan, de rohadjon meg és takarodjon onnan, és aztán később meg is fenyegették a hajléktalant, mégpedig így kiraktak valamit tacepaut a falra, hogy ha nem takarodik innen, akkor leöntik hideg vízzel. Most gondolj bele, ez... Jobb ez, mint Amerika, mert Amerikában a standard, vagy az egyik tipikus hajléktalan halál az a benzinnel. Ez komoly? Álmában, igen. Benzinnel? Igen. Az kicsit csúnya ébredés egyébként. Atya úristen. Jó, hát de a benzinnel leöntik, az is borzalmas, de ha hideg vízzel valakit leöntenek mínusz 13 fokban, az, az gyakorlatilag olyan, az a benzinnel öntenéd le, megölöd. Így van, megölöd. Hát ha választani kell a között, hogy a büdös szagot elvisel, vagy valakinek az életén jelentősen roncsál, akkor a nap végén úgy látszik, legtöbbünknek nagyon egyszerű a válasz. A hajléktalan okai meglehetősen sok színűnek mutatkoznak. Az esetek mindegy kétharmad részében kapcsolati konfliktusok, vállás, életársi kapcsolatok felbomlása, szülőkkel történő összeveszés, nyugdíjas magára maradása állnak a háttérben. Ehhez társul gyakran problémaként a függőséget kiváltó anyagok használata, a fizikális és mentális egészség romlása, valamint a bűnözés. Az állami intézményekből való kikerülés, állami nevelés, pszichiátriai intézet, kórház, börtön, szociális otthon az utóbbi egy-két évben 10-15%-ban oka a hajléktalan Köszönöm, Korábban ez az érték a jelenleginek mintegy fele volt, azonban azóta lezajlott a pszichiátriai ágyak számának drasztikus csökkentése, valamint a kórházi ágyak csökkentése is, amely elsősorban a főleg szociális okokból kórházban tartott zömmel szellemileg leépült, fogyatékos vagy családtalan, esetleg idős emberek elbocsátása révén megnövelte a hajléktalan emberek számát. Növekszik a gazdasági okokból bekövetkező hajléktalanság aránya. Ez azonban a felmérések szintjén igen nehezen ragadható meg. Mindenképpen ezt igazolja azonban az az állandósult jelenség, hogy a hajléktalan emberek között folyamatosan magas számban találhatóak meg az ország legszegényebb megyéből származók. Hajliktalanságot válthat ki az egyén vagy család életében, amikor váratlan krízis helyzet, betegség, életmódváltás, a vállalkozás sikertelensége betörés elemi kár áll elő. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a hajliktalanság egy olyan életforma gazdasági, társadalmi és egyben személyes viszonyok rendszere, amelynek során az itt felsorolt élethelyzetek és hiányállapotok váltják egymást, illetve ezek együttes hatása van jelen. A hajliktalan emberek átlagos életkor a és 44 év között változik a különböző szerint a hajléktalan emberek mindegy háromnegyed része 30- és 60 év közötti, a hajléktalanok felülreprezentáltsága a 30- és 50 év közötti korcsoportokban még magasabb. A nemek arányára vonatkozóan megállapítható, hogy a hajléktalan emberek többsége nevezetesen 60-80% a férfi. Az elmúlt tíz évben azonban megduplázódott, mint egy 25%-ra növekedett a nők aránya. Iskolai végzettség szempontjából elmondható, hogy a hajléktalan emberek kevésbé iskolázatlanok, mint az átlag átlagnépesség. Az általános iskola 8. osztályát, amely a középiskolában és feltétele az átlag átlagnépesség egy 20%-a nem végzi el, ugyanakkor ez az aránya hajléktalan emberek körében jóval alacsonyabb felmérésenként változó, de 5 és 14% között marad. A 8 osztályt végzettek, és különösen a szakmunkások aránya jelentősen magasabb a hajléktalan népességben, míg az érettségizettek inkább kevesebben vannak, és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők, jelentősen kisebb arányban találhatók meg a hajléktalan emberek körében. A szakmunkás végzettségűeket közelebbről megvizsgálva azonban azt látjuk, hogy sokan közülük a rendszerváltás után válságba került ágazatokban dolgoztak. No. Ugye mindenféleképpen figyelemre méltó, hogy a hajléktalanok körében a nagyobb fokú, magasabb fokú az iskolázottság, mint a nem hajléktalanok körében. Hát kicsit itt ellenmondó egymáshoz. Én például én ismerek személy szerint, bocsáss meg, konkrétan olyan hajléktalanokat, akik egyetemet végzettek és ah, tanárok, taná, tanárok. Sőt, vannak legendás olimpikon hajléktalanok, stb. Ami nekem nagyon tetszett, az a bejátszó elején volt. Ott elmondták, hogy az állami intézmények milyen jól működnek. Ugye néhány állami intézmény lett fel, felsorolva, és az derült ki, hogy ha ezekből valaki kikerül, akkor elég, elég gyakran az utcára kerül. Hát ez azért valamit elmond a társadalomnak arról a funkci funkciójáról, hogy az embereket hasznos és értelmes élet, életpályára vigye. Hát ugye így beszéltünk szociális intézményekről, mentálhigiénés intézményekről, tehát úgy látszik, hogy ezek a, ezek a könszpénzen működő intézmények elemi módon nem tudják ellátni a funkciójukat. Tehát abban a pillanatban, hogy ez a köldögzsinór megszakad, ezek az emberek önálló életre képtelenek lesznek. Az a szörnyű, hogy ezek az emberek ezek valóban szó szerint a társadalom szemetje az az, az az igazság, hogy ez a társadalom, ez a jelenlegi társadalom, ha valakinek nincsen pénze fogyasztani, azt nem képes embernek tekinteni. Nem képes embe, emberi, emberi, emberi mi voltát elfogadni, elismerni. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogyha van kesed, van pénzed, ott van nálad Széchenyi mondjuk egy jó tízezres formájában, ő jót áll érted. Szécsényi a haverod, Széchenyi megmondja, hogy te jó polgár vagy. Nem Széchenyi, Szent István. Na, ja. a Széchenyi az az 5000-es. Hát már, már egy Széchenyi is igazából tud, euh, tud, tud téged beajánlani. beajánlani. Szocializálni egészen. Igen, konkrétan is. az emberi közösségekbe. De hogyha nincs, nincs nálad a haverod, nincs nálad Széchenyi haverod, vagy Szent István haverod, akkor, akkor kész. Akkor meg vagy lőve. Onnantól kezdve, ha nem, tehát konkrétan, ha nem vagy fogyasztóképes, nincsen benned pénze senkinek, onnantól kezdve le vagy szarva, gyakorlatilag tényleg olyan vagy, mint az ember, a, mint, mint a mint, a, mint az emberiség szemetje. Tehát pontosan úgy, ahogyan az ember legyárt egy csomó mindent, amit aztán egy pillanat alatt elhasznál, és... és azzal már neki nincs dolga igazából. Nem is foglalkozik vele, hanem így szemétrehányja. Hát ezek a Tehát így pár... ki dobja. Ez most páriát... pontosan ugyanezt Persze. történik, pontosan ugyanezt történik az emberekkel. Igazából elvégezte a funkcióját, hát így igazából most már nem tudunk mit kezdeni vele. És kihányjuk a szeméthányuk. Ezért azt gondolom, hogy a jelenkort legjobban reprezentáló művészeti ágazatok azok a szemétművészek. Egyébként ö, egyébként Szikretben is ilyen. Szikretben az nagyon büszke arra, hogy ő szemétművész. Tehát mondta, hogy ő egy időben kukázott, sőt valami levest is kiszedett egyszer, is, vagy valami krumplit szedett ki a kukából, amiből levest főzött, vagy valami ilyesmit beszélt. És, és ő mesélte arról, hogy, hogy, hogy a szemét az, az a jelenkorunkat legjobban reprezentáló forma. És, és ebben azért egyet kell, hogy értsek vele. Hát főleg abban az aspektusban, hogy guberálunk, mindannyian guberálunk, guberálunk érzelmeket, guberálunk állásokat, guberálunk identitást, guberálunk mindenféle dolgot. Most azt szigetlen az azt mondja, hogy ebből ő, ő ezekből installációkat tud készíteni, és a nyelvi formulák, tehát a nyelvi installáció, vagy azok a, az a zene például, amit zene na jó, hát az a költészet, na jó, az a, hát az, a szemé, az, a, az a szemétművészet, amit ő létrehoz, és ő erre büszke, hogy ez szemétművészet, és szerintem ez, ez a jelenkorunkat remekül reprezentálja, tehát amikor teljesen, teljesen hulladék dolgokból, mert hogy gyakorlatilag kizárólag olyan dolgokhoz szól hozzá Szikretmen, amiket ő személy szerint megvett. Tehát csak és kizárólag azokat termeli újra, és ráadásul így így ilyen hogy mondjam, montázsokat alkot belőle. Tehát így összeilleszt olyan dolgokat, amiknek egymáshoz semmi közük, csak is annyiban, hogy mind a kettő szemét. De mivel minden szemét, önmagában szemét és valami más ö, kontextus rendszerből lett kiemelve, hiszen az egyikbe abba valami, nem tudom én... Dunakavicsot csomagoltunk, a másik szemétből kakaót ittunk, a, harmadikat az abban, a harmadikban meg a seggünket töröltük. Egymáshoz semmi köze, de mindegyik valamilyen módon viszonyult az emberhez, mielőtt szemétté vált. És ilyen módon lehet szerintem igen jól leírni a társadalmunkat, ami hozzáfűzöm egy társadalom, az életünket, ami egy szemét élet, és a környezetünket, amely szintén szemét. Miközben nem sok együttérzést tanúsítanak az emberek a hajléktalanok iránt, negyedük fél attól, hogy maga is elveszíti a tetőt a feje fölül. Karácsony előtt sajátos képet fest az emberi viszonyokról, hogy egy brit felmérés szerint kétszer annyi ember sajnálja a kidobott kutyákat, mint a hajléktalan embereket, akik drog, pszichológiai vagy egyéb problémák miatt kerültek az utcára, esetleg illegális bevándorlók. A megkérdezettek fele úgy véli, az ilyen emberek visszautasítják a segítséget és több bajt, mint hasznot okoz, ha valaki pénzt ad a koldusoknak. A 2000 ember válaszait összegző jelentés ugyanakkor ezt is megállapítja, a személyes eladósodottság, a magas megérhetési költségek és az állások bizonytalansága miatt a lakosság egynegyede tart attól, hogy egyszer elveszítheti a tetőt a feje fölül. Az is kiderült a vizsgálatból, hogy sok hajléktalan nem az utcán él, hanem barátoknál, hosztelekben vagy más lepusztult helyen húzza meg magát. Na ez is ennek a rohadt férgesül civilizációnak az teljes, komplet betegségéről. Hogyha beöltözök kis kutyának, tehát utcára kerülsz, egy dolgod van, be kell öltöznöd valaminek, akárminek. Kutyának, lónak, majonnak. Akárminek, majonnak. és onnantól haza, egy minimális haza esélyed van. Valaki hazavisz de ha ember vagy, emberként vagy az utcán, akkor ott rohadjál meg konkrétan. Ez az a civilizáció. Komolyan azt mondom, hogy a nyugati civilizációnak nincsen létalapja, hogy fennmaradjon. Komolyan mondom, hogy itt az idő, de tényleg eljött az idő, hogy söpörj el egy hatalmas vihar, és hogy majd mi fogja hozni azt a vihart, azt majd meglátjuk. Én tulajdonképpen leszarom. Lehet, hogy majd a, majd a tengerekkel nekik a medrükből, a légkör lehetetlenül el, tehát ez a, ezek a globális időjárási folyamatok lesznek azok, amik beteszik a kaput ennek a civilizációnak. Lehet, hogy az iszlám, lehet, hogy Kína, lehet, hogy ez a három így együtt, és az is lehet, hogy majd valami belső változás, majd valami belső forradalmi változás lesz az, ami elsöpri ezt a jelenlegi, jelenlegi rendszer. De itt már nem is politikáról van szó, társadalomról, kultúrának a teljes végső széjjel hullásáról van szó. Az egész civilizáció van akkor a válságban, amihez képest a római birodalomnak a válsága, kutyafasza, volt. Most komolyan, én komolyan mondom, tehát itt arról van szó, hogyha az utcára kerülsz. Miért kerülsz az utcára? Valószínűleg azért kerülsz az utcára. De ha, ha mert... tuk az előítéleteket, azért kerülsz az utcára, mert vagy őrült vagy, vagy drogos vagy, ugye ez az első két feltételező. És ha az vagy, akkor, akkor és ha az vagy. Honnan Te kiírtad magad az emberi társadalomból, ugye ez a szabály. De és hogyha az vagy, akkor mi van? Akkor nem vagy ember, akkor nem érdemled meg az együttérzést, nem érdemled meg a gondoskodást, akkor, akkor, akkor dögölj meg az utcán! Hát, akkor, ugye... akkor, nem, ak akkor nem kell téged segíteni, akkor nem kell téged gyámolítani. És, de egyébként az a döbbenetes, hogy ez a civilizáció közben meg képmutatóan, szemforgatóan magát keresztény civilizációnak nevezi. Hát, hogy így folyamatosan hivatkoznak Krisztusra, de ez már nem több a számukra, mint a polgári képmutatásnak az egyik eleme. Hát nem több annál, mint hogy húzeószert, vagy nem. Gyakorlatilag jó... Ami még felmerül bennem, az a következő. Már sokszor elmondtam, de nem bírom megállni, hogy megint ne mondjam el. A egyik csatornán megy az a műsor, ahol bizonyos állatokat mentenek meg. Ez egy amerikai műsor. Ezek a kutyák például... Realty a... Channel? Vagy azt, ez? azt hiszem, de teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy a kutya ki van száradva, nem kapott már régóta vizet, és megjelennek ezek a nagyon gondos és fontos emberek, és beülnek egy Világszép Verdába, és elmennek közben, elmennek legalább három hajléktalan mellett, de nem. Ők oda mennek, és a szomjazó kutyán segítenek. No. infúziókat kötnek bele a kutyába. No, én örülök, hogyha a szomjazó kutyán segítenek. Nincs ebbel bajom. De hogy lehet elmenni közben három hajléktalan mellett úgy, hogy annak a figurának ugyanúgy vízre van szüksége? Szóval ez, ez valami jó, egészen döbbenetes. Jó, jó. Az a, legtöbbször azt mondom, hogy, hogy, a, hogy az emberek többsége sötét azt kell, hogy mondjam, hogy az emberek többsége rohadt. És nem is igazából... Korrupt a szó, szó eredeti jelentésében, ugye a korrupt az azt jelenti, hogy valami elromlik, egyre, egyre rosszabbá válik. Igen, ez vétromlás. Így van. Tehát, hogy amikor azt látom, hogy, hogy, hogy, hogy csúszunk le magunk alá, olyan szintekre csúszunk le, olyan barbárokká kezdünk válni, amilyen barbároktól régen, Krisztusra hivatkozva, meg régen. Arisztotelészre hivatkozva jaj, védelmeztük a civilizációnkat, régen. hogy majd, majd el fogják söpörni a barbárok. Régen, Róbi, hát hányszor hány, hány hallottuk azt, hogy jön ide majd az iszlám barbárság? Na egy kicsit azért néha magunkba kéne szállni. Egyébként kifejezetten érdekes, ugye, a magyar. Az, az iszlámban még ma is halam is dát adnak egyébként a koldusnak. Mivel ugye ez egy vallási tétel, és ott ugye bár nem volt felvilágosodás. Ott még ma is vallási fundamentalizmus van. Mit tesz a vallási fundamentalizmus, hogy komolyan veszik a profétájukat, akik pedig azt mondta neki, hogy adjatok a koldusra a Mit jelent a felvilágosodás? Mit jelent az, hogy mi ebben a civilizációban szekularizáltak vagyunk? Mit jelent az, hogy mi ebben a civilizációban felvilágosultak vagyunk, mert túlléptük, túl túltettük magunkat a hiedelmek világán, a legendák világán? Az, hogy szarunk Jézusra is arra, hogy ő mit mondott, szarunk rá, nem adunk a Oldusnak, nem adunk a szomjazónak az éhezőnek, nem, gyó, nem gyógyítjuk meg a beteget, nem gondolszuk, mert mi felvilágosultak vagyunk, mi a pénzt hajtjuk, mi a, mi, mi a, mi a karrierünkön dolgozunk. Miért válik valaki hajléktalanná? Ez egy fontos kérdés lehet. Elsősorban azért, mert elveszti maguk, maga körül azokat az embereket, akik segíthetnének valahogy, elveszti a társadalmi beágyazottságát. No. Valahogy kiesik a társadalomból, anélkül, hogy valójában kiesne a társadalomból. Egy pillanatra emlékezzünk vissza, főleg, hogyha Magyarországról beszélünk, arra a beáconnak az oré ami a magyarországi hajléktalan helyzetről szól. És ott ki van mondva az, hogy egy csomó szakmunkás vesztette el az állását a rendszerváltást követően, és ezeknek az embereknek nem volt már módjuk arra, hogy képezzék magukat is egy új álláshoz jussanak. Nagyon sok ember így lett hajléktalam. Na most az a társadalom, amiben akkor feltétlenül nem az, hogy megbíztak, de meg feltétlen uruk is parancsolójuk volt, nagyon más nem csinálhattak, mint hogy behódoltak neki, nem volt lehetőségük, nem dönthetett, hogy elmegy el szénbányásznak, vagy nem, nem volt előtte más alternatíva. Ez a társadalom kihúzta alóluk a szőnyeget. Ez történt a rendszerváltás pillanatában, és egy minimál, a, a gesztusokon kívül semmit nem tudott ennek a rétegnek adni, és az a társadalom, amelyik nem látja be hogy a rendszerváltás, ami, amelyből néhányan jól jöttek ki, de nagyon sokan rettenetesen rosszul, az felelősséggel is jár. És pont Magyarországon kéne belátni azt, hogy súlyozott felelősségünk van olyan emberek iránt, akik nem voltak döntési helyzetben, nem tehették meg, ne, 50 évesen már nem tudták átképezni magukat, és irántuk a minimális szolidaritással tartozunk legalább önmagunknak. Miért válik hajléktalanná valaki? És miért kell ezért annyira megvetni? Ha mondjuk pszichológiai problémái lesznek, próbáljál meg végigcsinálni az utcán egy telet. Kíváncsoljuk, hogy nem lesznek-e pszichológiai problémáid. Kíváncsoljuk arra, hogy ha nincsen hova menned, az emberek átlépnek az utcán, vagy leköpnek, folyamatos kiszolgáltatottságban és nyomorúságban kell élned, fázol, semmi más nem marad számodra, ami megmelenget, úgy lelki, mint test értelemben, mint az alkohol. Akkor majd te nem válsz pszichológiailag defektáltál. Bocsás, gondolod? Ne arra úgy, csak imádom, amikor az okozattal magyarázzák az okot. Tehát valaki az utcára kerül, nem lehet mínusz 20 fokba végigcsinálni egy telet pia nélkül. Ez mindenki, ez egy nyilvánvaló, tudja. hát meghalsz. Az egyetemi tanár is elkezd inni az első héten, és a szakmunkás is, és az is, aki csak két általánoszt végzett el, mert mindegyik élni szeretne, és az alkohol az egyetlen egy túlélési lehetőség, ennyi. És akkor ezek után elkezdik magyarázni, hogy hát igen, hát a drog problémák, a komoly alkoholizmus, ugye ez az, ami szegregálja őket a társadalomtól, ez pontosan az okozatnak az, ó, okozatnak az okként való feltüntetése, és könyörgöm, mi tört is attól, hogy valaki alkoholista, büdös, és már három értelmes mondatot nem tud összerakni. V vegyük ebben szembe egy kutyát. Egy kutya is büdös, nem a alkoholista, de ő se tud három mondatot összerakni, és mégis az egyik iránt felelősséget érzünk, a másik iránt nem. Én pontosan ugyanazt szeretném, ugyanazt az egyelő elbánás szeretném kérni a hajléktalanok felé, amit mondjuk a kutyák felé meg tudunk tenni. Miért kell a hajléktalanokat megvetni? Én azt nem értem. Vagy mondjuk jobban, mint a kutyákat. Mitől lesz valaki hajléktalan? Mondjuk attól lesz valaki hajléktalan, mert elvált a feleségétől, és a felesége kiforgatta őt abban a lakásból, ahol addig lakott. Mondjuk azért lesz valaki hajléktalan, mert, mert, mert amíg nem volt az, és amíg a társadalomhoz tartozott, addig nem tudott megfelelő mélyen beleágyazódni ebbe a társadalomba, hogy később ez ne tudjon vele megtörténni. Tehát ez talán olyan nagy bűn lenne. Nem olyan nehéz egyébként hajléktalanná válni. Képzeld el, hogy nagyon-nagyon szereted a feleségedet, és a feleséged meghal. Mondjuk. Képzeld el, hogy nem bírod elveszíteni, nem bírod elfogadni, nem bírod megemészteni, nem bírod feldolgozni az ő, ő halálát, az ő elvesztését. És ezért mondjuk elkezdesz inni. Tegyük fel. És miután alkoholista leszel, elbocsájtanak a munkahelyedről, miután elbocsájtottak a munkahelyedről, nem tudod fenntartani a lakásodat, és elveszted azt is, eladósodsz, aztán elárverezik a fejed fölül. Az a baj, hogy a jelenlegi civilizáció az kb. úgy, úgy áll hozzá az emberi kapcsolatokhoz, meg viszonyokhoz, hogy Nekem is meg kell küzdenem minden forintért, nekem is meg kell küzdenem minden falatért, amit megeszem, vagy a gyerekem szájába adok. Küzdjön meg ő is, ő se kapja ingyen. Egy kutyával más a helyzet, hát a kutyát az kettfelésből tartjuk. Az egy alacsonyabb rendű életforma. Őt megszánjuk, mert, mert, de hogy itt pusztán arról van szó, hogy azért vetik meg a hajléktalanokat, mert ha én képes vagyok, ő miért nem képes, és elvárja a segítséget, ugye? Én képes voltam rá, ugye? Egyszerű barátommal kitaláltuk azt az ötletet, hogy legyen az erkölcs a, a hobbi. Tehát ugye akkora divat, a, a hobbizás, hihetetlen pénzeket ö, szórnak el emberk luxus hobbira. Olyan jó lenne, hogyha egyszer az erkölcsből sikerülne egy ilyen jó terméket csinálni, és az emberek akkor például a pénzüket nem, nem golfpályákon költenék el, hanem például ugyanilyen hobbiból, ugyanígy akár urizálva, ugyanígy eljátszva a macsó topmenedzsert adnának azoknak az embereknek, akik rászorulnak. Hajléktalanok ütöttek tanját az MSP központi székháza közelében a köztársaság téren. A napokban egy kerületi képviselőkből álló delegáció szemlélte meg a parkot, ahol emberi és állati szemét széttört padok látványával szembesültek. A nyolcadik kerületi polgármester egy kereskedelmi rádióban elmondta, a köztársaság tér József része, azonban a terület tulajdonosa a fővárosi önkormányzat, ezért a kerület nem intézkedhet. Az Erkel színház környékén a bozótosokban, bokrokban hajléktalanok, illegális közvécék és más oda nem illő dolgok vannak. A színház mögött majd, hogy nem állandósult egy néhány fős hajléktalan szállás, ennek összes folyományával ecsetelt a helyzetet Csecsei Béla. A polgármester hozzátette, a területet megszemlélő Józsefvárosi képviselők írásban kérték a főpolgármesteri hivataltól, hogy kezdjen valamit a helyzettel, teremtsen elfogadható állapotokat. Csései Béla szerint ezeket a köztisztasági és felügyeleti problémákat csak a fővárosi szervek tudják megoldani. Kezdjen valamit a helyzettel, oldja meg, meg a, problémát. a problémánkat, a mi problémánkat, hogy szemetes lett a kerület. A köztársaság téren sok a szemét, rohad minden, bűzlik emberi szemét, meg minden. Hát még jó, hogy a koldus törvény az itt nincs, nem lett bevezetve, hogy tilos koldulni. Ugye ez rövidre zárja a problémát egyébként. Ja, ja, ja. Minden, mindenképpen felháborító köztisztasági probléma, köztisztasági aggájaik vannak. Az milyen? És pont az MSZP hát Ez nincses, tehát, persze, hogy így, persze, így, persze, át a szociodemokrata hát Igen, egyrészt másrészt, mert hát ők vannak éppen hatalom. Tehát, hogy így, ha valaki tehetne ezért az ügyért valamit, azon kívül, hogy följelent, akkor azok talán ők. Jó, meg valamit azért lássunk, hogy egyre nagyobb Magyarországon a leszakadó réteg. Tehát egyre, egyre több helyen üti föl fejét a mészegénység, ennyire könnyebb lesni a mészegénységbe, és azt is tudjuk, hogy onnan felfelé nem nagyon vezet az út. Ugye az, hogy nő a mészegénység, az nem csak azt jelenti, hogy egy Egyre többen szegényebbek, hanem azt is jelenti, hogy gyakorlatilag, aki, ha már az ember egyszer oda, oda került, akkor nagyon nehéz kikerülnie. Hogyha még egy példát akartok, akkor a Mérő mérőlászlónak az élő című könyvében emlékezettek arra a fejezetre, amikor azt írja, hogy igazából leginkább a pénz csinál pénzt. Ebből a logikából elég erősen következik, hogy ha nincs pénzből, roppant nehéz pénzt Se, nem, ő... soha nem lesz konkrétan. de most képzeld el, hogy egy hajléktalan szálló laksz, és mi is. Tehát, hogy így nem, nem vagy büdös. Szerzel egy, egy, egy állást magadnak, és akkor dolgozol. Mikor vakarod ki magad a hajléktalan szálóból? Mondjuk keresel, nagyon jó munkahelyezon, és keresel 70 ezer forintot. Mikor vakarod te ki magad a hajléktalan Mikor lesz lakásod? Ennél, ennél még, még veszélyesebb ugye az a tendencia, hogy nagyon sok uh, ember ma Magyarországon az tényleg a létminimum környékén él, és ráadásul teljes mértékben függő viszonyban van az állásától és az államtól. Tehát abban a, az a fizetési kategória, ami a mészegészség környékén van, az azt jelenti, hogy éppen hogy, éppen hogy a nagyon szüks szűkös szükségleteidre van pénz, épp, a, a legelemibb szükségleteidre van pénz. Ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban, hogy bármilyen gond miatt téged kirúgnak, vagy az állam a költségeidet jelentősen megemeli, nincs eszközöd. Tehát nincs lehetőséged arra, hogy ezeket a problémákat megold. És ez egy hihetetlen nagy felvevő piaca lesz, ha szabad ezt így mondanom a hajléktalanoknak. Nagyon sok sms kaptunk, és nagyon sokan vetik a szemünkre, hogy mindenféle képmutatóak, mert hipokriták vagyunk. Úgyhogy olvasok egy párat. Igazatok van sok mindenben, de ez addig nem fog változni, míg a szociális juttatásokat vadkapitalisták adják, írja Giga. Giga teljesen egyetértek. Hát ennél, ennél, és még egy tendenciára hagyj hívjam fel a figyelmet, hogy nem, a szociális, vagy nem csak a szociális juttatás az egyedül járható út. Ugye itt arról van szó, hogy az állam, hogyha a segélyező nagybácsit játsza, akkor folyamatosan függő viszonyban tartja a társadalmat illetve annak nagyon komoly rétegét. Egy, egyszerűen bezsarolja, hogyha én, hogyha te rossz leszel, akkor ezt a juttatást megvonom tőled, magyarul viselkedj te jól. Ugye ez történt a rendszerváltás előtt, aztán hirtelen jött és struktúrális változás, és azok az ember tömegek, akik elfogadták ezt a játékot, hirtelen az utcára kerültek. Ennél én jobban örülnék, hogyha a társadalom olyan modelleket tudna kínálni, hogy egyéni módon a személyiséget fejlődhessen, egyre jobb munkához kerülhessen, e, e, egyre jobb munkákat tud meg szerezni egyre. Hát ehhez, az, ehhez az államnak részesülnie kéne a gazdaságból. Persze. Hát eszében nincsen az államnak a gazdaságban. Közmunka, közmunka lehetőségeket biztosítani, meg ilyenek. Persze. Ugyan már? Ugyan már? Hát mi? Micsoda hát seklia... valójában van ott az államnak egyáltalán, ahol a társadalmi problémákat mondjuk önerőből próbálják orvosolni. De is. Hát a e segély a legegyszerűbb megoldás, és mondom, igazából a segélyezés mindig arról szól, hogy az állam be tudjon néprétegeket zsarolni. Amikor a nyugatit megszállták a csövesek, a Máv munkát és munkásszállást kínált nekik. Hárman fogadták el, én rendszeresen kínálok nekik élelmet, de az nem kell. Nézd, hát mivel tudsz segíteni? És hogyha alkoholt kínálsz, az bezzek kell, ha alkoholt kínálok. Most azt vegy észre, hogy mivel tudsz segíteni. Az, ha segíteni akarsz, akkor akarja segíteni. Hogyha azt látod, hogy te egy tudsz azon az emberen segíteni, akkor szerintem nem helyes dolog, mit tudom én, másfél kiló kenyeret vinni neki, mikor lehet, hogy éppen nem éhes, hanem éppen fázi. Érted, miről beszélek? Tehát, hogy ne a saját szabályait szerint akarjál neki segíteni, hanem azt vizsgáld némi empátiával, empátiával kedves kollégám, hogy neki mire van szüksége. Én Értem? pontosan ezt akartam mondani, kicsit látom ezt a forgatókönyvet, hogy oda jött a akárki, a máv, vagy bárki, és elkezdett diktálni. Üh, nem, mondom, megint nem itt keresendő a megoldás, azt nem azt kéne megkeresni, hogy ezek az emberek saját szükségleteik mentén önerőből hogyan tudnának kikeveredni ebből a helyzetből ennyi. Milliárdos proletárok zavarja a fekália a téren, ezt ők csinálták, csókolják meg kombélát, hangzik az SMS. Mi a helyzet a 25 éves életelős kéregetővel, aki nem akar dolgozni? Aki nem akar dolgozni. Egyébként a többivel egyetértek. Hm. Szevasztok! nálítsátok már be úgy a dolgot, mintha a kóborkutyákon többen vagy hamarabb segítenének, mint a hajléktalanokon, pedig erről, szólt a, erről, szó. erről szólt a hírünk, kedves Attila. Egyébként pedig a rászorultság nem függ a lábak számától, ezzel egyetértünk. Igen. De a nyomorúság az függ a lábak számától. Tehát a nyomorúság az igenis függ, és meggyőződésem, hogy egy ember az jobban tud szenvedni, mint egy állat. Pontosan azért, mert tudatában van annak, hogy mi történik vele. Egyszerűen intellektusa van, tehát egy állat sosem fog tudni úgy szenvedni, mint egy ember, mert egy állattal megtörténik a dolog, amíg ő öntudatlan. Egy Az ember, ember pedig reflexív, tehát reflexzív, reagál a saját maga fájdalmára. Úgyhogy egyetlen egy dolgot tudunk e szerint a filozófia szerint javasolni, a hajléktalanoknak húzzanak két, két cipőt a két kezükre, és akkor innentől kezdve négy lábuk van, és több esélyük. Sziasztok! Milyen állam az, amelyik annyi felelősséget nem képes felvállalni az állampolgáraiért, hogy a minimális megélhetés biztosítsa neki? írja Öreg Bicsuhanc. Na, hát milyen állam ilyen. ilyen, ilyen rohadt állam? Igen, beszéltek róla, de tesztek is valamit? De fogadtatok már egy home Megtennétek? Mutassatok példát, szerintem, írja Polszki, de va valami hat ilyen szellemű sms kaptunk, csak járaszátok, vagy tesztek is valamit a hajléktalanokért? Most hány hajléktalan lakik nálatok? Várjál, van itt még egy pár. <gül> Egyébként tesztek ti valamit a szófosáson kívül? Várjál, nálatok mennyi hajléktalan lakik? <gül> Ennyien ennyi. itt, tehát így 80 a, a bor meg a víznek? és a prédikálásnak a kapcsán. Hát én nem tudom, konkrétan, én... én vállaltam valaha életemben, hogy gondoskodni fogok a társadalomról. Vállaltam, kötött, kötött velem a társadalom szerződést valaha, mert az állammal kötött. Ez, a társadalmi szerződés jegyében az lenne az államnak a feladata, akarom mondani, a kötelessége, hogy mindenkinek emberhez méltó életet biztosítson. Ne hagyjon embereket az utcán szemétmódjára megrohadni konkrétan. Kötött velem az állam. Én mit tehetek a magam eszközeivel? A azt tehetem, hogyha hajléktalant látok, kértőlem hajléktalan, és képes vagyok rá, akkor segítek, akkor veszek tőle újságot, akkor adok neki pénzt, és nem kérdezem meg tőle, hogy piára költi vagy kajára költi, mert rábízom, hogy ő mire költi, mert azt gondolom, hogy ő tudja, hogy neki akkor ott mire van szüksége. És ha piára van szüksége, és ő rajta, a pia segít akkor ott abban a szituációban, én nem fogom neki azt mondani, hogy azt nem, mert az neked nem jó. Azt, azt majd én tudom helyettet, hogy neked mire van szüksége. Egyébként mi egy virtuális szerződést azért kötöttünk a hallgatókkal, és az. Ennek az egyik pontja talán az lehetett, hogy a társadalmi felelősség, a társadalmat leginkább ö, mozgosító témákról beszámolunk a saját ízünk szerint. Szerintünk ez egy fontos társadalmi krízis és be is számoltunk róla. Ennyiben én a kötelezettségemet úgy érzem le tudtam. Hali, nincs igazatok most. Egy, a kutya nem tehet róla, az ember. És tehet. ha tehet, és. De ez a kérdés, hogy és ha tehet, akkor mi van? Ez számít? Ugye? Tehát számít ez ebben a kérdéskörben? Tehát ha tehet róla, akkor rohadjon meg? Igen, Tehát, egyébként ez, ez, ez, ide kapcsolódik a felvilágosodás, amiből sikerült valahogy annyit elsajátítanunk, hogy a döntési szabadság az azt jelenti, hogy megtehetem azt, hogy nem segítek másokon. Valahogy a, a döntési szabadságunk az, a, az alapvető emberi morált, vagy hogy mondjam, ha... Nagyon-nagyon szóval az alapvető faj morált, amit mondjuk egy kutya érez, egy másik szenvedő kutya iránt, azt valahogy felülírta. Igen, tudod, hogy mit tudod, hogy mit érzek? Hogy valahogy az emberi fajon belül nincsen szolidaritás, nincsen összetartozás, vagy megszűnt a, faj, a, a fajhoz tartozás tudatu, tudata Cserébe az emberek. viszont nél. kaptunk szabad választást, amivel semmit nem tudunk kezdeni egyébként. De, de konkrétan, tehát hogy az állatoknál azért az van, hogyha az egy fajhoz tartozók azért segítik egymást. Tehát azért ez megvan, tehát ez létezik. Az embernél ez valahogy kipusztult. Tehát ugye olyan, olyan, azért, tehát olyan azért a legritkábban fordul elő, hogy egy fajhoz tartozók írtóháborút folytatnak egymás ellen. Arról nem is beszélve, hogy ugye a hajléktalanságnak az egyik kiváltóka, az pontosan az, amit a Robi már az, az első blogban elmondott, hogy elveszíted azokat az embereket, akik, hogyha nagy gondban vagy, segítenek rajtad. Egyre kevesebb szóval ilyen emberek körülötted, mert nem figyeltél arra, nem gondoltad azt, hogy te neked. Ö, ilyen mélyen be kell ágyaznod magad. Mondjuk volt egy barátod vagy kettő, de különben meg úgyis mindig melóztál, megbámultad a tévét, volt egy feleség. Úgy egyébként mindenki más. Igen, és úgy gondolom. azt érezted, hogy, hogy teljesen nyerekben igen, van. Igen, van azt egy mondhat, jó állásod, ahogy mindenki másnak is abban az utcában, ugyanaz volt az állása, elment kohásznak, stb. Igen. De most már azt kell, hogy gondoljam ebben a jelen társadalomban, hogyha nincs 16 olyan ember körülötted, akit látnád, de a szemében látod. Hogy képes a tűzbe tenni érted a kezét, akkor nagyon vigyázzál, mert te is kihulhatsz ebből a hálóból. Mert nagyon képes az autóját kihulni. eladni csak azért, hogy te ne hajhet. Na erről van szó. Ha találsz 16 ilyen embert magad köré, akkor talán biztonságban vagy. Akkor talán azt lehet mondani, hogy mindig lesz egy rohadt lépcsőház vagy egy garázs, ahol meghúzhass magad. Különben megrohatsz. Különben egyetlen egy esélyed van, hogy ha van farkad, akkor próbáld meg a fenekedre felragasztani és csóválni. Ajá. Az állat. É... Mm, mm, mm, mm. Uh, ezt nem bírom elolvasni egyszerűen. <gül> ja igen, az állat és embermentést ne egymás rovára, rovására fikázzátok. Szükség Teljesen igazad van, szükség van mindkettőre, nem is akarom, csak a prioritás nekem, az én szájam így szerint az embernél kezdődik. Ez az én véleményem. Nosfer azt írja, hogy 1222-ben a második aranybulla volt, nem az első aranybulla, ez nem tudom, hogy hogy jön ide, de ráadásul nem is igaz, ez egy komplet hülyeség. 1222-ben második András király az első aranybullát ö, ratifikálta. A Lehet, hogy az András királynak a sorszámát kövered össze az aranybulláéval. Tehát András második aranybulla első 1222 -ben. De hogy a számokat ne keverjétek össze, az a szám, amin lehet nekünk SMS-eket írni, az 06303030881. Ha kitekintünk féltve őrzött életünk stabil várából, léptel nyomon szembesülhetünk a hajléktalan élet nehézségeivel, gyötremeivel, de szerencsére léteznek még olyan emberek, akik kapaszkodót jelentenek elesett embertársaink számára. A BMSK-it Budapesti Múszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest Főváros önkormányzat alapította 1993-ban, akkor még Fővárosi Szociális Központ néven. A BMSK-i Közép-Európa legnagyobb hajléktalan ellátó szervezete. A 12 telephelyen működő 17 intézmény a hajléktalan ellátás minden szegmensét átfogja. Az átmeneti szállásokon 937, az éjjeli menedékhelyeken 373 férfi és női férőhely áll a rászorulók rendelkezésére. A krízisszálló utcára kerülő anyák és gyermekeik számára jelent átmeneti elhelyezést. A melegedők nappai ellátást nyújtanak az utcán élő ellátatlan emberek számára. A hajléktalan emberek egészségügyi ellátásáról az orvosi krízis szolgálat gondoskodik. A BMSZK-i intézményeiben összesen 163 szociális munkás, valamint 65 szociális asszisztens áll alkalmazásban. A BMSZK-i működését a központi költségvetés úgynevezett normatív támogatásai finanszírozzák, a magasabb színvonalú ellátás biztosítása érdekében azonban a szervezet pályázati lehetőségeket is igénybe vesz. Így például a hajléktalan emberek munkaerőpiaci esélyeinek javítását célzó Equal Program Európai Uniós forrásból valósul meg. A a működtetett lakhatási támogatást közalapítványi támogatást biztosítja. A normatív állami támogatás és a pályázati források mellett az intézmények piaci szervezetek és magánszemélyek szolidaritásának köszönhetően magánadományokkal is kiegészíthetik forrásaikat. Sokan meleg ruhákkal vagy pénzadományokkal segítik a hajléktalanok gyötrelmes életét. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül?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 www.szésőközép.friblog.hu SMS-ek még pedig dögivel. Hm, hello, úgy tűnik normális a műsor, olyan, mint kezdetben volt. Üdv Szali, köszönjük. Bocs lesz. Ami akkor még annyit, hogy a bezárásra ítélt kórházak egy része talán segíthetne a halashajléktalanoknak? A, a a hálás, hálás gondol. A hálás halottlanoknak, la A hálás hálótlanoknak? De akik belőlük élnek, úgysem hagynák. Szívesen tenném az életem a szerencsétlen sorsú emberek, legalább lelki támogatására, de akkor előbb-utóbb én is irritáló hajléktalan lennék, nem támogatna senki, így a kávé. Na jó, hát ez reális. Szerint... Ez, ez, ezért jó ötlet azoknak az embereknek, akiknek luxus hobbijuk van, hogy legyen a következő új luxus hobbiuk az erkölcs. Hm, ez nem is hangzik rosszul. Ki lehetne próbálni, legalább egy napra. Így van. Hát, ha bejön, hát, ha beüt. jobban üt, mint a kokain, mondjuk. Na, arra gondoltam egyébként, hogy. hogy vagy a, vagy a, mint a feng shui, vagy a golf, mit meg tudom, meg ki, a. Ki, ki kell próbálni. Na, na mindent érdemes kipróbálni. Egészen hosszú ideig működött ez az erkölcs nevezetű játékszer, hát, ha még érdemes vele játszani egy picit. Szóval, arra azon gondolkodtam, hogy, hogy értek minket itt azok a kritikák, hogy mit teszünk mi, ugyan mit teszünk mi a hajléktalanokért, hány hajléktalan él nálunk. De most. Itt az a kérdés, hogy most itt arról, tehát hogy ez a beszélgetés, ami itt köztünk virtuálisan itt az SMS-falon keresztül zajlik, mi a mikrofont használjuk ti meg az új begyeiteket. Ez akkor arról szól, hogy mi, mi, mi most jó fejemberek vagyunk, vagy szarfejemberek vagyunk? Hogy mi most rendes jó gyerekek vagyunk, erkölcsösek Már vagyunk? Mert akkor nem újdonság, hogy nem vagyunk túl jó fejem. Vagy rohadt képmutatóak? Tehát most ez a műsor témája, vagy a hajléktalan kérdés? Tehát tegyük fel, hogy igazatok van. És történetesen mi tényleg rohadt képmutatóak vagyunk, és nem lakik nálunk senki. Attól kevésbé lesz igazunk abban, amit mondunk a hajléktalan helyzetről, tehát erről a szituációról. Tehát most az a kérdés, hogy személyeskedni akarsz, és arról akarsz beszélni, hogy én egy én egy szaralak vagyok, vagy pedig hozzá akarsz szólni a témához. Tehát beszéljünk a hajléktalanok helyzetéről. Egyébként nem gondolom, hogy egy rohadt lennék, pusztán azért, mert, mert ahányszor lehetőségem van, azért adok valamit a kezükbe. De, de, de, de, de ha tegyük fel igazad van, és nem adok soha, és nem segítem őket semmivel, és szarok a fejükre akkor attól kevésbé igaz az, amit elmondtam. Tehát most velem vitat, azzal vitatkoz, amit mondok, ne pedig az életemmel vitatkoz. Érted? Én se kérem rajtad számolni, hogy nem tudsz helyesen írni, meg hogy nincsenek kint az ékezetek, meg mit tudom én. Miért foglalsz akkor állást a magyar politikai bolha cirkusz ügyében, mikor még tese vagy elé, vagy miért, miért primitív ezzel valami valakit, amikor nem tudsz helyesen, nem tudtál leírni egy mondatot? Érted, miről beszélek? Jó, ennél kicsit nekem jobban fáj, fáj a következő, hogy ettől a probléma nem tűnik el, tehát attól, hogy én rossz fej vagyok-e, attól a probléma nem tűnik el. És ez egy olyan probléma, amit szeretnénk megoldani, és azt én annak örülök, hogyha valaki a problémára próbál koncentrálni. Ezért örültem azoknak az SMS-eknek, akik elmondták, hogy ők a maguk részéről megpróbálták. Nem jutottak tök, túl sokra, de legalább megpróbálták. Mert itt legalább a probléma van a fókuszban. Általában Magyarországon minden, odza, minden úgy zajlik, hogy van egy eset, van egy ügy, és minden a fókuszba kerül, mindenről beszélünk, mindenről mindenkinek van véleménye, csak az adott probléma megoldásáról nem. A konfliktus az mindenkit érdekel, a cirkusz az mindenkit érdekel, el, a boxolás az mindenkit érdekel, a probléma egyre kevesebb ember. Na, hát itt van Bauer G, aki nagyon-nagyon aki nagyon korrektül látja a dolgokat. Értem én, talán el is fogadnám, de ti, de még ti sem különböztetitek meg eléggé a társadalmi felelősséget és az egyénit. Nagyon-nagyon helyesen látja. Így Nem teljesíthetem a magánszemélyként mindazt, amit az én adóforintjaimból nem tesz meg, az általam megbízott és fizetett végrehajtó hatalom. No, akkor, akkor pontosítsuk, az államnak hatvány, hatványozottan sokkal nagyobb a felelőssége ebben az ügyben. Az államnak felelőssége van, kifejezetten felelőssége van. Az én részemről, hogy mondjam, a szolidaritás hiánya még mindig nem felelőtlenség, mert nem vállaltam felelősséget, csupán csak nincsen meg bennem a szolidaritás. Tehát ez a társadalmi felelősség, ez elsősorban. Az, én, főleg morálom az én morálom szerint van egyfajta ilyen egyéni felelősség. Is, és ezt mindenki maga dönti el, hogy mire várjál, terjedt ki. A mai, a, a, mai kornak, a mai kornak az erkölcse az ezt nem ismeri el. De még a mai kornak az erkölcse is arról szól, hogy létezik az, a társadalom és az állam között egy megállapodás. Így van. Amelynek jegyében az egyén lemond egyéni jogainak bizonyos részéről a társadalom illetve pedig a pénzé, kötelezettségeket a pénzének egy Bizony, bizony az, az állam pedig ennek fejében kötelezettségeket vállal a társadalommal szemben. Például Biztosítja az emberhez méltó életet. Jó, Na most ez nem történik meg. Ezt mi számon kérjük az államon. És akkor elkezditek a mi, szem, mi, a mi szemünkre vetni azt, hogy nálunk hány hajléktalan lakik. Hát ha vegyetek, vegyetek már észre magatokat. Jó, tényleg nagyon fontos, hogy ezt a különbséget megtegyük, és először is a kormányzaton, illetve a társadalom formáló erőkön verjük le a, a vasat, vagy verjük végig a korbácsot. Már csak azért is, mert különösen tetszik az a fajta hatalmi arrogancia, amikor közli velünk a, a e, társadalmat befolyásoló valamelyik intézmény. Jó, ja, hát büdös van, hát ez így nem jó. Oldjuk meg a problémát, mint hogyha nem az ő munkájának az egyik komoly hibája lenne, hogy ennyi a hajléktalan és ilyen komoly mély szegénység ebben az országban. De ami az egyéni felelősséget, vagy akármit illeti, én csak... Mindenki, nem akarok én se, se prédikálni nektek, se semmi, se előírni, hogy mit csináljatok, vagy mit nem. Csak belül magatokban vitassátok meg, hogy mit jelent számotokra ez a felelősség, mi az, amit a saját erőforrásotokból eh, nyugodtan eh, hozzá tudtok ehhez a dologhoz adni, mert ettől leszünk többek, ettől vagyunk emberek, ennyi. Egoista írja, önerőből kilábalni a hajléktalanságból ugyanaz, mint önerős műtét.” Hm. Hát akkor euh, próbálkozzon mindenki. Sziasztok! Tudjátok az a legdöbbentőbb a számomra, írja a öreg így hogy amikor például a metrón pénzt adok a csöves egy csövesnek, a többi utas úgy néz rám, mint egy hülyére. Hát világos, hát hügye vagy te? De tényleg konkrét te. azt a, abból a pénzből, abból neked vállalkoznod kell. Ő pedig el fogja inni, mint ezt jól tudjuk, és még büdösebb lesz oda fog hányni a kedvenc járdámra. Talán a minőséggel van a baj, és nem a mennyiséggel. Másrészt az állatok talán kevésbé tehetnek a hajléktalanságukról, és hiába vannak barátaik. Tényleg belementünk egy olyan csőbe, amiből szeretnénk egyszer és mindenkora kikeveredni. Nagyon jó, én örülök, hogyha az állatok iránt érzünk felelősséget. Azt érzem, hogy mivel az állat védtelen, ezért meggyámoltalom, meg, meg, meg megtanulta az evolúció során az, hogy hogyan kell szépen pitizni, még nagyon sok ember nem erre lett evolúciósan rákényszerítve, ezért valahogy nagyobb szolidaritást érzünk, de ettől függetlenül adjatok kaját az éhező kutyáknak, csak azt kérem, hogy legalább annyit adjatok az embereknek is. Szívemből szóltok, írja Lina, bár nehéz ezzel szembenézni. Hát euh, nehéz, lehet, lehet, hogy nehéz szembenézni. Annyira ezzel nehéz, de. hogy mindennel foglalkozunk, megint a Robival, velem, akármivel, csak magával az ügyel. Fiuk, az Animal Planeten is megy az állatmentő műsor. Inkább ember, mint állat. Bár van egy pár nagy állat, aki mást érdemelne. Egyetértünk. Szeg a Budapest rádió, megoldás a hajléktalanoknak. Na, megjött a megoldás a hajléktalanoknak, figyeljé! Monyus írja. Szól a megoldás. Paraszt termel, állam felvásárol, Raktároz eloszt. az hangzott el. Az a, tehát, Jó. Egyébként ezt már egyszer elhangzott egy ilyen vita kapcsán, hogy ugye van egy csomó olyan ö, olyan terület, például a mezőgazdaság, ahol jelentős a hátrányunk, ahol a jelentős munkerőt ö, befektetnénk, az lehet, hogy profitba is visszajönne, és mi lenne, ha hajléktalanokat ilyen módon, ilyen módon ö, hasznosítanánk. Csak nekem Amellett, hogy tetszik és, és a problémára koncentráló SMS-el, megint az a bajom, hogy mi nagyon szeretnénk megmondani ezeknek az embereknek, hogy mi a tuti, hogyan kell élni. És szerintem előrébb visz, hamarabb megoldja a közös gondjainkat, hogyha oda megyünk ezekhez az emberekhez és megkérdezzük, hogy hogyan segíthetünk. És pusztán attól az aktustól, hogy emberszámba vannak véve, hogy az ő igényeik, alapvető szükségleteik fontosak a többiek számára, ez már önérték, tehát ettől már lehet, hogy fél órával tovább élnek, de ettől függetlenül ők maguk fognak ráérezni arra, hogy hogyan tudjanak olyan megoldásokat keresni, amivel kikerüljenek ebből az állapotból. Ugyan de itt a legfontosabb dolog nem az, hogy segélyeket adjunk nekik, hanem megmutassuk, hogy van erejük, van képességük és visszaadjuk a hitet magukban hogy van lehetőségük arra, hogy ebből az állapotból kikerüljenek. Nem tudom egyébként, hogy vissza lehet adni valakinek a hitet ilyen, ilyen, ilyen stádiumban. Komolyan én, én úgy tudom, legalábbis hajléktalanoktól azt hallottam, hogyha, hogyha egy telet végig csinálsz az utcán onnan már nincsen visszaút a társadalomba. De ez nem jelenti azt, hogy nem kell ezekről az emberekről gondoskodni. De nagyon nehéz elképzelni egyébként, hogy... Jó, jó csak tényleg nem azt látjuk, hogy a társadalom össze-vissza töri magát, és, á, á. És, a, és az egytelen túli uh, hajléktanokkal már nem lehet mit kezdeni. Á. Persze. Tehát nem nem, nem ez a tendenci. Tényleg fusson zártornak. Fusson fudatko, az állam Tehát, hogy... ebbe az ügyben, ne a konvergenciaban Az államnak az a kötelessége, hogy, hogy segítsen ezeken az embereken. És hogyha ezek az emberek képtelenek, vagy nem hajlandóak, vagy egyáltalán nem akarnak a, az aluljáróból fölmenni, de miért, mert az aluljáró biztosítja egyedül az ő megélhetésüket egyrészt, másrészt meg az aluljáró szocializálta őket. Tehát nagyon nehéz a szocializációtól eltérni. Nagyon hát való, nehéz, kerültem... nehéz kilépni a szocializációs keretek közül. Gondoljál, Bele. Te élsz valahol. Mondjuk élsz a szüleiddel, vagy élsz Magyarországon, Budapesten. Na, utálod, mint a szart. De tényleg, utálod. Egyébként van rajta mit utálni. De nem tudnál máshol élni. Nem tudnál máshol élni, mert itt vagy otthon. Nyomorúságos, de otthon vagy itt, és ez az otthonod, és nem bírnád más, máshol csinálni. Na most a hajléktalannal miért lenne másképp? Ő is gyűlöli az életét, van rajta mit gyűlölni, de szocializálta őt az a környezet, az az élete. Érzelmileg kötődik hozzá, Na most és nem csak ő érzelmileg... Fázik, ha ő ott fázik konkrétan, akkor az államnak nem az a, nem az a dolga, cseppet sem az a dolga, hogy azt mondja, hogy na hát akkor én elviszlek innen téged A pontból B pontból, és ha nem tudsz jönni, akkor rohadjál meg, hanem hogy kiviszod neki egy Kályhát, hogy ne fagyjon meg. Jó, ennél, ennél pontosabb az, hogy az állam azért viszik ki onnan, miért viszik ki onnan. Nem azért viszik ki onnan, hogy jobb életet biztosítson számára más helyen, hanem azért viszik ki onnan, hogy ne legyen szem előtt. Ez az egyedüli, ez az Bilágos, egyedüli szempont. Hát a az szemét, elvakar... szemét az utcákon, az Európai Unióban? Hát, hol élünk már? Elvakart sebet nem nézünk szívesen, legalább ne lássuk, rakjunk rá egy nagy darab raktapaszt, attól majd biztos meggyógyulunk. Pont az, hogy érzelmileg is szocializálva vannak. Hát persze. Tehát érzelmileg kötőd a, a, a környezethez. Kötődsz, én kötődök az előző stúdióhoz, teljesen mindegy, tehát ahhoz most osz... megváltozott, a, megváltozott a rádiónak a, a helyet, a telephelye, hát most, telephelye most fönn vagyunk, vagyunk Óbudán a hármas, hármas határhegyen, határ határ. de régen meg Zuglóban voltunk, és hát mi is most így érezzük a szocializációs terünknek a hiányát. A sokáig vagy egy téren, ahhoz érzelmi kötődésed van, ráadásul a csöveseknek a belső ö, harca körülményeképpen vannak ilyen stabil posztok. Ha már egyszer kiverekedted ezt magad, azt a szerencsétlen telefonfülkét, ami a tiéd, akkor ahhoz ragaszkodsz, nem csak azért, mert kötődsz hozzá érzemnek, de azért is, meg másrészt azért is, mert az a te helyed, és hogyha azt valaki elveszi, akkor újra neki kell állnod, és a mínusz 20 fokba ki kell találnod, hogy akkor hol is lesz a te helyed, a csillagszállód. Szerintetek a kormány megkapja a fővárostól az engedélyt a jégpálya megépítésére? Én úgy izgulok, hát én is összeszarom magam az izgalomtól. Rengeteg. Veszik a drága marhahúst az oroszlánoknak, mikor itt a sok csöves? Na, hát igen. Hát az ponta, állat. Hát az állat. Ponta, kert, pontosan élsz. Na jó, hát pontosan erről van szó. Éppen de, nem, erről de, van de, szó. de egyébként vegye szóval, ne Nem fél. Ne erről van szó, ne, ne, ne, vegye, nem arra, csak hogy jelent az eszébe, nem, nem, nem, a, nem az a, eszébe, hogy abból a marhahúsból egy három kilót levigyen a. De nem, a nem abból a marhahúsból hanem hogy nem csak oroszlánok éhesek ebben az országban, hanem hajléktanok is. Nem kell abból a marhahúsból adni. Na az oroszlánoktól vegyék el a marhahúst! hanem vegyenek a hajléktalanoknak is, könyörgöm, mert emberek, ennek az országnak a polgárai, és ezek a kormányok hogy szarnak rá, az döbbenetes. Elég elkezdve a Demszkivel, folytatva az Orbánnal, a Gyurcsánnyal bezárólag, mindegyik kormány, amelyik eddig itt volt, szart bele. És miért szart bele? Mert a társadalmat nem foglalkoztatja ez a kérdés, ezzel nem lehet szavazatokat szerezni. Mivel nem lehet szavazatokat veszteni, Most mit veszíthet vele? Hát ő csak avval nyer szavazatokat, végre rend van az utcákon, végre nem kell neked has Esne, de egy hajléktalanban nem kell az ő bűzüket szagolnod, és mindenki szépen tapsol, hogy na végre egy igazi szociáldemokrata politika nyert ebben az országban, a kis emberek problémáival foglalkozik. Pedig mondom, Magyarországon folyamatosan nő a szegénységi olló, aki ma megvan győződve arról, hogy soha nem lesz hajléktalan, az könnyen ott találhatja magát, hogy ezeknek az embereknek a nagyon nagy része teljesen meg volt győződve arról, hogy nem fogja elveszteni az állását. Nektek mennyi a havi fizetésetek, és ebből mennyi az alamisnak keret. Ha BKV utazol, naponta legalább 30 koldussal találkozol. Hát ha neked erre telik, jó, hát ez még már van-e sapka, vagy nincsen rajtasapka, tipikus egyben. Tehát ha adok, a baj, akkor... mennyi a fizetésünk, jó. Ha adok, akkor az a baj, ha meg nem adok, akkor meg az a baj. Tehát én mindenképpen baj van, ugye? Egy kicsit szeretnénk ezt a médiasztár illúziót fenntartani, úgyhogy a fizetés kérdése ezért se válaszul. Robin neket politikusnak kellene lenned, Irígylem a tanítványaidat írja János. Hú, <gül> én vagyok a tanítványod. De nem veres. az a zseniális, hogy János az már maga egy apostól. Jaj, jaj, jaj, <gül> jaj, nem már. Posztomra törz, János! Egyszer. Nem, most már ebből elég. Egy, egyszer lehetne beszélni a piramis pilóta játékokról. Hát igen, egyszer kéne beszélni egyébként. A... Az a demokrácia értének az alapja. Igen. És, egyszer, de, és egyébként de, igen, úgy gondoljuk, hogy a, a, a mai magyar politikai élet. Az, beszél, úgy gondoljuk. Az, az egy piramis pilóta játék konkrétan. Egyébként egyszer beszélni akarunk a szientológus egyházról is, mert annál találba a földön nem tudunk elképzelni. Tehát a, a biznisz egyház. nagyon jó. Beszél, és, őszinték, hát ugye jó és jó a híres vezetőjük mondta azt, most nem teszem a neve, hogy, igen, hogy pénzt akarsz alapítsa egy házat. Mm, Nagyon őszinték, és olyan emberekkel reprezentálják magukat, mint például. Tommy Boy. To Tom Cruise, na jó. John Travolta. Fúj. Na na nem jó. Szívemből szóltok, dr. Várda Ágnes pszichiáter a Lipótról, amit a kormány elfogadni a telkeknek. A tegerünknek. Ja el fog adni teleknek. Így van, tehát a mi egy ilyen helyről szól hozzánk egy pszichológus, és ja, amit igen, az állam igen. el fog most adni. Aha! Na arit, hát az állam arit arit el fogja adni teleknek, akkor már komolyan. hogy el fog adni. De várjál, de mi lesz, mi lesz a betegekkel? Ó, oh, hát az kit érdekel, nevés. Mm. Nincsenre pénz. Kifutottunk a büdzséből, és az állam nekem elmagyarázza, Mit termel az... egy kórház? Mit termel? Termel valami? termel? A kórházat, nézd meg. nézd meg. Amióta van egy <gül> állandóan őrültek, jönnek ki, aztán <gül> <gül> a kórházat, és megszűnik a probléma. <gül> jó, jó, jó. Hát igen, no, hát körülbelül erről van szó, de ez egyébként kóka János. Kóka János országa. Hát Miért a szirológus? Ez ugyanaz, ez pontosan ugyanaz a mentalitás. Egész egyszerűen a társ, a, én azt bírom, amikor az állam nekem elmagyarázza, az a, az, a feladat, az a néhány feladat, amit most már a kezébe adunk, ez egyébként most már roppan minimális, azt ő miért nem látja el. És akkor utána arról a profitról beszél, arról a profit kiesésről beszél, ami soha nem volt nálunk. Hát könyörgöm, hol, hol van itt profit? Miről beszélt? Hú, kaptunk egy fasiszta SMS-t. Engem nem segít az állam, pedig én adót fizetek. Azért segítsenek a hajléktalanoknak, mert ők semmit nem tesznek az országért. Fuh. jó. Akkor... Ijesztő, ijesztő, de tényleg ijesztő emberek vannak, komolyan. Ez, ez hihetetlen. Mi az, hogy azért segítsen, mert ő semmit sem tesz? Nem érted? Itt kockázatközösség van, vagy hogy fogalmazzak már? Itt, itt társadalom van, na! Nem emberek csoportja. Emberek vannak egymás mellett. Na erről van szó, hogy nem látod, nem látod a társadalmat. Csak embereket látsz. Tehát azt látod, hogy ha valaki szarba kerül, akkor ő szarba jutott. Rohadjon meg! Egyébként, egyébként, egyébként hogy halljam meg az SMS írónak a, a, a világát ez ügyben. Az egészen világos, hogyha hogyha a mészegészség problémáján nem segítünk, tehát azoknak az embereknek, akik ma nagyon közel vannak ahhoz, hogy, hogy, hogy, hogy akár hajléktalanok legyenek, első körben, hogyha ezen nem segítünk, akkor nem lesz képességük, nem lesz készségük arra, hogy másokon segítsenek. De mondta, hogy a rettenetesen, nem kell rettenetesen önzőek és függő játszmában lesznek, lévén, hogy mindent az egy darab államtól kapnak, és abban például, hogy elengedi a gázcsapot, vagy, vagy kinyit, vagy megnöveli a gáz árát, vagy g e, e, a pénzcsapot, nekik végük van. Ezért nincsen, nincsen társadalom. Milliárdosok sarcolják a társadalmat, úgy a magánszférában, mint a kormányzatban. Milliárdosok szedik meg magukat, több és több pénzük lesz, extra profitokkal, meg ultra profitokkal dolgoznak, és amikor a majdnem legszegényebbek a saját sorsukon aggódnak, akkor a legszegényebre mutogatnak. És abba rúgnak bele. bele. Na pontosan erről van szó, hogy nem azok, akik milliárdosok, és akik miatt ti szegények vagytok. Nem azokat látják nem azokra mutogattok, hogy miért vagyunk szegények, hanem a legszegényebbekre, őtőlük akarjátok elvenni az utolsó filléreket, vagy az utolsó betevőfalatot is. Miért ad az állambácsi a másiknak, amikor nekem se a eleget, ugye ez a, ez, ez a mentalitás és ez annak köszönhető? Miért ad az állambácsi azoknak, akiknek több van, mint valaha el tudnám képzelni, és miért ad az állambácsi azoknak, akik maguk az állambácsi? Az a döbbenetes, ar arra jöjjünk rá, hogy az állambátsa senkinek nem fogadni semmit. Ez minél hamarabb tisztázunk, annál, annál, annál hamarabb képbe kerülünk. E, tényleg csak a saját erőnkre vagyunk bízva, ezért lenne nagyon fontos a civil társadalom, ezért lennének fontos az egyéni vállalkozások, a kis helyi közösségek, összetartó közösségek, amik kitermelik saját maguknak a pénzüket, hogy ne legyenek a társadalommal függő játszmába, mert azt látjuk, hogy az állam ott, amibe beleártja magát, abból csak a pénzt veszik ki szolgáltatás cserébe pedig nem nyújt. Idén körülbelül 100 milliárd forint értékű ajándék kerülhet a karácsonyfák alá, nyilatkozta egy kereskedelmi rádióban az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Vámos György szerint a megszorítások miatt jobban nézik majd az árakat a vásárlók, a slágercikkek a korábbi évekhez hasonlóan, a játékok, a sportszerek, a ruházat és különösen a műszaki cikkek lesznek. Összesen mintegy 100 milliárd forint értékű ajándék kerülhet a karácsonyfák alá, Vámos György hangsúlyozta, a megszorítások a kereskedelmi cégeket is érintik, így kevesebb akció várható. Hát ez nagyszerű. Csodálatos. Tökéletes. Le vagyunk hallva. Egyébként Szép a hitelekről éretétől. nem is beszélve, ugye karácsony táján minden, minden banknak az az első ötlete, hogy mindenféle hiteleket dob az emberekre, embereknek, hogy költsék az összes nem létező pénzüket ajándékokra, ottam a jól eladósodnak. Jó, jó. Ez Ez a legnagyobb biznisz a világon. Jó, látom, egy látom az egyik ilyen hitelkonstrukciós plakátra láttam egy olyan graffitit kírva. Nodrágot nadrágot vegyél fel, nehitelt. <gül> ez ez <gül> mindent <Jó>. elmond. <tettel> <gül> jó, hát de, de, de az egész karácsonyi hisztéria annyira. Tehát a, hogy, hogy, lehet, hogy lehet egy ünnepet a, a szolidaritás, a szeretet, a, az önfeláldozás, vagy akár a, a megváltás, vagy akár a, a születés csoda, csodája, vagy a csoda ünnepéből a fogyasztás, a felhalmozás ünnepévé A de jó az én kötyűm, és az én milyen kütyüt veszek neked? Igen. És az én hogyan reprezentálom a saját személyemet az ajándékom által számodra? Nézd meg, ügynepet. milyen szép márka van azon a sportszeren, amit te tőlem kaptál. No, hát ide értünk karácsonyhoz. Jó, hát konkrétan ez, ezért vált a karácsony. De hát én, én, én semmiféle, nekem semmiféle érzésem nincsen ezzel a dologgal a kapcsolatban. Úgyhogy, hogyha ti van, akkor az 063030-3030-881. Sok volt a 30. Háromszor is be, hogy 30 a után, és utána jöhet a 88. Egy. Beszélni egyszerűbb, mint cselekedni, ugye? Ezért választjátok ti is ezt. Még mindig itt tartunk. Ezért kevés a szociális munkás. Emberek, egy állatnak a természetes közege a szabadság és a falka. Egy embernek meg a fedél és a társadalom. Szeretem az állatokat, de mi, őket kiragad, ö, ö, ö, de mi őket kiragadjuk a hajléktalanokat, meg kitaszítjuk a természetes környezetükből. Hát ez erről van, van. szó, szóval pontosan így van. Tehát amikor, amikor, egy állatot, amikor egy állatot magadhoz veszel, akkor gyakorlatilag ö, ugyanúgy megfosztod a természetes közegétől, mint amikor egy hajléktalant kizavarsz az utcára. Így van, amellett, hogy bizonyos házi állatok ugye kialakult egyfajta evolúciós szimbiózis a macskákkal, akik a rákcsálókat írtottak, szóval mint nagyon hatékony vadászok, stb. A, a farkasokkal, a kutyák elődjeivel, akik meg á, sok elmélet szerint megmentették a, az em, a jégkorszakban az embert, például, stb. Tehát volt egy ilyen közös történet, egyébként a Huszáriknak az Elégia című filmét most ide nagyon tudom ajánlani, hogy egy, hogy egy ilyen közös evolúciós társunk a lóval, amikor hirtelen nem lett rá szükség, hogyan bántunk el, hogyan lettünk hozzá teljesen hűtlenek. Kopasz Kaktusz írja. A magyar olyan, Megdöglött a tehenem, dögöljön meg a szomszédé is. Jó, de, de ez, magy, mondja, de ez nem mondják, magyar. mondják, hogy ez nem csak magyar, magyar tulajdonság. Például Bonó ezt mondta az írekről, hogy az írek pon, pontosan ugyanilyenek, mint a magyarok. És általában abból az állapotból, tehát abból a helyzetből következik, hogy nincsen lehetősége, nincsen eszközöm, függök valamitől, egyszerűen be vagyok tojva, ezért taposok lefelé. Egyszerűen erről szól az egész. Az a baj... Hogy ti szociális problémaként tekintetek a hajléktalanokra, pedig melléjük pszichológus kell. A mély szegénység más, rajtuk még lehetne segíteni, hogyha a helyzetbe az... hozná őket, az állam írja garzson. Jó, csak Gerzson. ha lemész egy al aluljáróba és körbe kérdez, akkor hamar össze fog keveredni ez a kép, mert lesz ott ember, aki a mészegénységből került oda, lesz ott ember, akinek mentál mentális problémája van, lesz ott ember, akinek alkohol problémája van. Tehát ez, ez nem egy ennyire egyszerű képlet, hogy, hogy, hogy ilyen éles határvonalkat lehessen húzni. Amikor valaki azt mondja, hogy ő tehát róla, ő tehát róla, hogy hajléktalanná vált. Én, én, én miért tudok adót fizetni, őt miért segíti az állam. Akkor ebből, ebből, ebből a mentalitásból én azt érzem ki, kihallani, hogy ők azt gondolják, hogy ővelük ilyesmi soha nem történhet meg, hogy ilyesmi nem fordulhat elő. De ne higgyétek, sokkal könnyebb az utcára kerülni, mint hinnétek. Sokkal könnyebb kiesni ebből a hálóból. Nem olyan sűrű ez a háló, nem olyan sűrű szövésű, és nem olyan erős, hogy megtartson. Talán csak egy pókháló. Talán csak egy pókfonállal csatlakozol, kapcsolódsz a társadalomhoz. És talán most még igen, de ahogyan ez az elidegenedés zajlik, és azáltal is zajlik ez az elidegenedés, és az, az elhidegülés, és a társadalomnak a szerte hullása, hogy te így gondolkozol, és ilyen véleményeket fogalmazol meg. Te magad gyorsított fel azt a folyamatot, ami a te létbiztonságodat is veszélyezteti. Ezt értsd meg. Egyébként Gerzsonnak teljesen igaza van a mély szegénységgel kapcsolatban, meg a pszichológusokkal. Amúgy adót mindenki fizet, ha mást nem, fogyasztásít. Ez egy tipikus gagyérv, hogy én adót fizetek, mindenki fizet. Erről van szó. A hajléktalan is fizet adót, amikor megveszi azt a rohat felest, amit bever, akkor is fizet adót, szóval erről van szó. Ebbe a tükörbe, amit elénk raktok, minnyájunknak bele kell néznünk, torza a pofánk, pedig jó a tükör. Ne hagyjuk, hogy eltorzítsanak minket. Ezt még doktor mindig dr. Várda Judit írja, aki a Lipót, Lipóton dolgozik, tudod. Így van. Nagyon köszönjük egyébként, hogyha mi belenézünk, vagy én belenézek ebbe a tükörbe, akkor sem vagyok olyan roppant boldog egyébként. Láttátok már a Lipótot? Félhegy és a kastély lehet jelentkezni még a privatizálásra, vagy már rég lemaradtam? Kérdezi Lina. Én úgy tudom, hogy lehet legalábbis. Dr. Várda Ezt írja. Öh, hm. Jó, hát hogyan gondolkodik az állam? Itt van nekem egy gyönyörű, szép kastélyom, itt lehet csinálni egy wellness központot, tehát ebben óriási piaci lehetőség van. Hát nehogy már bolondok érezzék jól magukat valami jó helyen. Hát miért ne azok, akiknek sok pénzük van? Elnézést kérek, doktor Várda Ágnestől, akit Juditnak hívtam. <gül> <gül> Üdv, érdemes elgondolkodni azon is, hogy ha az állam megs hogy. Uh, Uha, ez itt ugrott. Uh, hogy az állam megszüntette az altaisztikai kutatócsoportját az MTA-nak, ahol az orientalisztikai tanszéken volt úristen, több tanárunk a nyugdíjba ment két professzor pedig ingyen tanít az elküldött tanárok neve hozott ö, több támogatást a száz éve világhírű tanszék részére de ezek többsége nem jutott el mert az egyetem vezetőségéből valaki feltette a, ö, a helyet Féltette. féltette a helyet, és nem írta alá az, egyet, az egyértelműen előnyös pályázatot. Ez van itt írja B. Jó, most ő... akkor itt miről van szó? Mert hogy konkrétan volt ez az altahisztika kutatócsoport az orientalisztikai tanszéken, ami világhírű volt, és vezetőszintű volt, és megszüntették, és néhányan ingyen is tanítanak meg, hogy, tehát, hogy hogy áll a magyar oktatás. Én nekem egyébként elárulom, hogy fingom nincs, mi az az altaisztika és orientalisztika, de bulcsút te segíteni fogsz nekem, tudom. Na, hát, nem te se tudod? Inkább de inkább egy másik példát hoznék, nem azért, hogy a te példágy gyengítsam, csak azért, mert azt is ismerem. Egy, egy másik bölcsész szakon például nagyon régóta az a helyzet, hogy a tanárok ingyen dolgoznak. Én nekem konkrétan az ismerősöm elé leraktak egy lapot és mondták, hogy írja alá, hogy ő két évig lemond a fizetéséről, stb. mert egész egyszerűen nincsen pénz. Hamarosan egyébként az egész bölcsész oktatásnak a gerince meg fog törni annak a nagy, eh, el, nagy elképzelésnek a tükrében, hogy mi a fene, szükség van a bölcsészekre, milyen hozzáadott értéket, milyen profitot hoznak ők a társadalomhoz. Amire, ennek, én, amire én csak hagy egy érvet mondjak, amikor eh, ezek a szerencsétlen görögök elkezdtek játszadozni a számokkal, meg a geometriai ábrákkal, ugye, annál abstraktabb dolog nincs, mint egy szám. Látotta a számot, találkozolta a kettővel valaha életedben, meg a három szöggel? Nem, ezek abstrakt elképzelések. Képzel, de akkor lett volna egy ilyen bizottság. Na jó, fiúk, álljatok le, mindenféle nem létező dologról beszéltek, ezt azonnal hagyjátok abban, semmit nem használ a társadalomnak. Pedig ezeknek köszönhetjük a tömegpusztító fegyvereket, ugyanúgy, ahogy a modern szoftvereket, a, a, és a hétköznapi életünket alapjában hétkö dolgokat. Tehát attól még, hogy valami holnap neked nem csenget a kasszánál, nem biztos, hogy nincs társadalmi haszna. Sokan csodálkoznak, hogy karácsonykor dolgozom, azért, mert megutáltam az ajándékozás ünnepét. Sokan vagyunk ebből is. Tavaly szerintem az volt a legszebb ajándékom, hogy egy hajléktalannak odaadtam a vacsorámat. Mindenkinél hálásabb volt, ezt mindenkinek ki kéne próbálnia, írja Máté. Legutóbb valami szaudi herceggel járt rá a lipótra, akkor még nem tudta megvenni, írja az SMS író. Bulcsú, jól látod, az állam helyett a civileknek kell segíteniük. Te mondtál ilyet? Igen, mondtam. Úristen, én, nem, én <gül> ezzel nem értek a... egyet. Én ezzel nem értek egyet. Hát is, is. egyéb nem én arról nem, beszéltem. Nem, nem, szerintem az államnak abban kéne segíteniük, hogy kiköveteljék, hogy a, a, a civileknek, az lenne a dolguk, hogy kiköveteljék, hogy az állam segítsen. Szerintem nem az... a civileknek kell segíteni, a civileknek az államot kell... Tetsz halott állapotában életre pofozni, hogy az állam ellással vállalt Én valójában nem vitatkozunk egymással. Én azt gondolom, hogy jelenleg nézzük, hogy mi a helyzet az állam útszara, hogy van. A civileknek az egyik kötelességük, hogy kiköveteljenek egy normális államot. Ez az egyik feladatú, de a, civil, a helyi közösségek, illetve a civil közösségeknek a nagy ereje az, az, hogy a helyi problémákat jól tudják megoldani, és hogyha van egy erős szolidaritás a társadalomban, akkor az ilyen kis mini sejtekből indul ki, akiknél van pénz, van társadalmi akarat, ak tudnak szerezni munkahelyet, és a helyi közösség problémáit meg tudják ö, oldani. Hogyha a problémát ö, nézzük, akkor ez már egy lépéssel van ahhoz, ami ö, ami nak tart. Na én nem értem. A civilek, azok önmaguk által szervezik meg önmagukat. Nem kapnak pénzt sehonnan se. Az államnak meg adózunk, az állammal függő helyzetben vagyunk. Az állam az a bizonyos jogaink gyakorlásától Arról. megfoszt minket, az állammal szerződéses viszonyban állunk. Mi az, hogy a civileknek kéne segíteniük? Tehát, az alapfelvetés rossz várjál? Attila folytatja, ti mit vagytok hajlandóak elvenni a szátok elől? Minden, milyen számotokra fontos dologról mondtok le a hajléktalanok javára nap, mint nap? Hát például egyébként hát hát nagyon sok. Most momentán a műsoridőnkről mondunk le napi 1-200 forint újság. Az még semmi írja Attila. Attila nem fogok belemenni ebbe az utcába és nem fogok yes, visszakérdezni. Nem fogok elvisszakérdezni, hogy és Attila, te? Mit? Miről mondasz le napmintat? De... Napi egy-kétezer forint, az még semmi. De... Tehát, hogy persze, belemehetünk ebbe az utcába, fog változni ettől a helyzet. Jó. A mi dolgunk lenne? Az én dolgom lenne személy szerint? Az én dolgom az, hogy... Életre pofozzam a közvéleményt, hogy a közvélemény életre pofozza a, a szunyadó civil mozgalmat, a szunyadó civil mozgalom pedig életre pofozza az államot. Hogy az állam pedig életre pofozza a hajléktalanokat. Igen. Én ebben látom a saját feladatomat, ebben a konkrét helyzetben vagyok itt, ülök a mikrofonban. Én mondom. nem akarok mentegetőzni, semmi szükség nincs erre, csak inkább arra reagálnék, amit felvetettél. A civileknek nem mondjuk meg, hogy mi a dolguk, az egyébként szerintem fontos dolguk a civileknek, hogy a társadalom. A civileknek az a dolguk, hogy több legyenek, mint egy futballcsapat. Hogy ugye... Nem az a dolguk. A civileknek nem a tevékenységükkel van a baj, hanem a számukkal ebben egyébként az országban. Egyébként egy, egy kis helyi közösség, négy-öt ember, hogyha össze tudsz szedni egy kis tűkét saját erejéből, annak nagyon nagy hatása van. Ennyi. De amellett, hogy én nagyon örülök, amikor a civilek egy élhetőbb társadalmat követelnek, annak is nagyon örülök, amikor a helyi problémákat, a szolidaritás szemszögéből megpróbálják megoldani a saját ízük szerint. Ma, kaptunk -e egy zseniális esemet. Sziasztok, én egy szientológus hallgatótok vagyok. Amit pár mondatban felvázoltatok erről a vallásról, az az általatok is megvetett média által sugalt bomlasztó elnyomó propaganda eredménye. Az a céljuk, hogy az emberek ezt gondolják róla. Természetesen lehet ez, ez a véleményetek róla, de ajánlom, hogy előtte olvashatok el néhány könyvet Hubbard úrtól. Szerintem tetszeni fog írja. V, kedves V, keres meg minket. Javaslom, hogy keresél meg minket. Az e-mail címünkön, például Uzser Robert Kukac, budapestradio.hu, vagy Gödri Bulcsú Kukac, vagy budapestradio.hu, Budapestradio és, és vegyük fel egymással a kapcsolatot, és, és gyere be hozzánk, gyere be hozzánk ide a műsorba, és mesélj nekünk erről a Szientológus Egyházról. De komolyan, meghívunk téged szeretettel, mert amúgy is akartunk szánni egy műsort a Szientológus Egyháznak. És, és csapjanak össze az érvek, és ne ami elő, előítéletről van, van szó. Mi nem akarunk két. úgy beszélni a Szientológiáról, hogy nincs itt valaki, aki a Szientológiának a fogatlan provokátora lehetne, vagy a, a pro, fogatlan provokátora lehetne. Tehát így mi, mi tényleg szeretnénk azt, hogy valaki védelmez, vagy legyen az, az ördögügy ügyvédje már, amennyiben az ördögöt Hubbard úrnak tekintjük, bár én erre hajlamos vagyok, de mondom, mondom, vitassuk meg a dolgot, én nagyon-nagyon sok szeretettel foglak várni téged ide a stúdióba. Hello, sajnos általános vélemény, hogy maguk tehetnek a helyzetükről, pedig ez a társadalom bűne, és igenis, beszélni kell erről, írja Szali. Egyetértünk. Azt a mai világban a hülyes -e normális? Egyetértünk. <gül> <gül> Tökéletes és pontor. Kaptunk néhány zseniális sms Itt van például Karesz, aki nagy király, azt írja Hallottatok már panaszkodni, sírni hajléktalant? Szerintem itt kérdés, kérdőjel akar lenni, csak pont van. Hallottatok már panaszkodni, sírni hajléktalant? Hallgass csak meg a gazdagokat, a fiatalokat. Hm, pocok írja tanulságos történet. Pénteken a Kőbányai Művelődési Házban az AHA szintársulat játszott kb. 60 fokos lázzal, vagy mi? Házzal? Ja, kb. 60 fős házzal. 60 százalékos? Okay. Pénteken a Kőbányai Művelődési Házban az AHA szintársulat játszott kb. 60 százalékos házzal. 125 éves a Magyar Vöröskereszt ebben az évben, és ebből az alkalomból Habsburg György egy kortárs festményt adott át fecskének, aki a hajléktalanok társulatának a vezetője. Mm. Az előadásra a jegy 500 forintba került. <töksz> Ennyit a segítségről. pontos. Hát a... Egy milyen gyönyörű kórkép. K egy kicsit gyönszem is minden benne van. Sziasztok, a szientológia zárt közösség, nem fognak nyilatkozni, a János. Hát szomorúak vagyunk, de... Tolmácsoljuk szóval, ezt az előítéletet is annak, aki írta nekünk azt az slm hogy ők aztán a legnyitottabbak és legdemokratikusabbak. Hát kíváncsiak leszünk a véleményükre. Mi nem adjuk fel az egészen biztos, ami persze nem vonatkozik erre a mai bűsorra. Úgyhogy sziasztok! Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés.